السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والاصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله العظيم Sulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairu kum anta'alam al-Qur'an wa'alamah", atau macam kata Rasulullah Sallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kita kekuatan, kemampuan, taufik untuk kita meneruskan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Umur kedua, umur pertama hari itu di alam. Sulbi ataupun alam roh lah. Ini sekarang ini masuk umur kedua manusia. Maksudnya alam kedua lah. Masuk umur ini alam. Alam kedua manusia. Masanya dari sejak manusia dilahirkan dari perut ibunya. Sehingga ia wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ha, Maksudnya umur kedua manusia itu di dunia. Inilah peringkat umur yang sangat penting dan yang dimaksudkan oleh perbincangan ini sebab apa? Inilah penentu kitanya sama ada bahagia atau celakanya kita untuk alam-alam ataupun umur-umur yang akan datang ni, ha inilah dia. Penentu. Kita yang tentukanlah. Secara hakikatnya Allah dah tentukan dah, tetapi kan kita diberi ikhtiar oleh Allah Taala. Kullun muyassarun lima khuliqala setiap orang tu akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kalau kita diciptakan oleh Allah untuk jadi ahli syurga maka di dunia ni, di peringkat umur kedua ni Allah akan mudahkan kita untuk menjalani ketaatan, dan setakat ni kita nampak lah, Alhamdulillah lah Allah dah pilih kita kan mudah-mudahan Allah kekalkan kita lah dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah janganlah tiba-tiba nanti, hujung-hujung tu dia konar pula, bahaya kita jangan terlalu confident jangan over confident, kan Inna quluba bani Adam baina usbuain min as-sabir rahman. Yakulibuhumah kayfayasya. Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari-jari daripada jari-jari al-Rahman. Yakulibuhumah kayfayasya. Dia membolak-balik kan, ikut sesuka hati dia. Ha, jadi Allah boleh twist hati kita anytime time Maka jagalah daripada. Ha, kita berbuat sesuatu yang akan menyebabkan Allah membolak ha, mentebalikkan hati kita nanti tak nampak jalan nanti. Nauzubillah. Di dalam peringkat umur ini berlaku taklif. Taklif ni beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani, kallafa yukallifu taklifan. Ha. Fa'ala yufa'ilu tafa'ilan Itu wazan dia Jadi Kallafa yukallifu Taklifan Membebankan Kalau taklif Masdar Bebanan lah. pelaku pembebanan Maknanya kita dibebankan dengan hukum-hukum lah Iaitu kewajipan Yaitu kewajipan menunaikan perintah Tuhan Yang merupakan Menyuruh diri berbuat yang baik Dan melarangnya Berbuat yang jahat yang mana akan dihitung atasnya pahala dan dosa dan seterusnya kepada kebahagiaan yang kekal abadi di sisi Allah Azza wajalla ataupun kepada kecelakaan yang kekal abadi dan terjauh dari Allah Azza wajalla nauzubillah Manusia sangat berbeza-beza dalam peringkat umur ini ada yang diberi umur yang panjang ada yang pendek di samping panjang pendek umur masing-masing di sana ada perbezaan-perbezaan lain lagi yang akan dibicarakan kelak kita tak tahu Allah salah bagi kita modal berapa banyak kan? tapi nabi kata al-amar ummati bainasittiwasabain umur umat umatku di antara 60 hingga 70 tahun nabi sendiri pun 63 tahun saja Yang dapat 70 80 90 100 tu ekstra lah itu pun dah tak larat dah kan. Ha. tapi ada juga yang baru lahir mati yang kanak-kanak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun 15 tahun, 20 tahun, tak kira tak siapa pun tahu berapa umur dia maka disebab itulah kita dalam bersedia setiap hari mungkin sekejap lagi mungkin sejam lagi, mungkin malam nanti mungkin besok pagi mungkin seminggu lagi, sebulan lagi setahun lagi, sepuluh tahun lagi, lagi, kita tak tahu hikmah dia apa supaya kita bersedia. Tak tahu, mungkin besok dah sedia belum. Lantak besok. Oi, bahaya ni. Tak eh, kan? oh tak. Besok buat. Ha. Ini tak ada. eh lambat lagi lah. Tak apa. Insya-Allah mu panjang. Ha, tahu tu. Bab. Habis, tak sempat. Yang meriman ni dia tak dia tak tangguh. Kan, dia akan Gunakan setiap umur yang Allah bagi tu Untuk buat persediaan menghadapi akhirat Orang dulu Allah bagi banyak Nabi Naus 1000 tahun lebih Muhammad dulu kan 500 tahun Itu tak adil lah Betul tak? Lah? Kita kalau 60-70 tahun Tualak balik 15 tahun lah Katakan, berapa dia tinggal? Nak lawan dengan ibadah orang dulu 500 tahun, 700 tahun Habis kita kalah ha? Kan? Tak adil Allah Ta'ala tu. Bagi kita umur sikit. Bagi lah aku umur panjang sikit boleh. Kawin banyak-banyak. 200 tahun ke 300 tahun ke. Allah tu maha. Bila sana. Walaupun kita umur sikit. Tapi Allah bagi kita malam. Lailatul Qadar. Setiap tahun ada malam Lailatul Qadar. Dia punya apa ni. Malam itu sama dengan 1000 bulan yang hampir kepada 83 tahun berdan beberapa bulan 83 tahun 4 bulan kalau tak silap saya Jadi kalau tiap-tiap tahun kita dapat dalam tu kadar katakanlah 10 10 malam atau kadar kita dapat kali 83 berapa 830 tahun campur umur kita 60 tahun 70 tahun dah 900 tahun dah itu kalau 10 la kadar kalau kita dapat 20 la kadar maknanya tiap-tiap malam bulan Ramadan ni sembang tahajud sejak dia balik sampai dia mati tiap-tiap malam dia bangun tahajud pada bulan Ramadhan pasti dia dapat Dato' kadar. kalau tiap-tiap malam dia bangun tahajud tiap-tiap malam dia pasti dapat pasal apa Malan al jatuh pada yang masyur kata 10 terakhir kan tapi kalau dia buat setiap malam insyaAllah garanti dia dapat kita tak mungkin dia jatuh di luar Ramadhan pendapat yang masyur lah jadi kalau dia dapat 20 Dato' kadar, berarti haa 1,800 tahun umur dia. Bukan umur dia lah. Pahala yang dia dapat. Lagi senang. Lagi, lebih, lagi apa? Lebih lagi lebih, lebih special lagi Allah bagi budak kita. Beribadat hanya satu malam saja. Pahala dia 83 tahun. Beribadat dia 83 tahun. Tak payah nak beribadat 83 tahun. Siapa sanggup beribadat 83 tahun? Kalau 10 kali, 830. Kalau 20 kali... 1660. Tapi kita hanya beribadat balas 20 malam je, pada malam atau kadar tu je. Katalah campurlah ambil penat lelah yang sebulan tu kan. Sebulan 30 hari kalau 20 baru 60 bulan. Eh kalau 60 pula 60 bulan. Tapi pahala dia 1000 lebih tahun. Jadi Allah tu tak, bukanlah lah tak adil, malah lebih lagi apa yang kita dapat. Jangan-jangan nak komplain-komplin Ya Allah, besar lah umur kita ni Singkat, umur dulu panjang-panjang Dia orang umur 80 tahun Belum balik lagi kot Umur beratus-ratus tahun Tapi kita ni umat Nabi SAW Tak bagi kelebihan yang sangat banyak Umur pendek tapi dia punya pahala boleh cecah Sampai ibadat ibu-ibu tahun Masa dalam kandungan di peringkat umur ini terdapat suatu cara hidup yang menyamai dengan peringkat umur di alam barzah Di mana berlaku beberapa hal ehwal keakhiratan Yang bertalian dengan masalah sesudah kebangkitan Akan tetapi cara hidup itu masih dikira dari hal ehwal keduniaan yang dialami oleh manusia sebelum kematiannya di dalam dalam perut ibu ni satu kehidupan yang kalau kita nak kata nak samakan dengan dunia dia tak apa sesuai lah sebenarnya sepatutnya ketika kita berada dalam apa ni rahim ibu kita tu setelah 120 hari tu kan ditiup dengan roh Jadi kita dah hidup dah dalam perut tapi kehidupan yang dalam perut tu kalau nak nak di apa di apa ni disamakan dengan kehidupan dunia tak mungkin sebab dalam tu kan buat apa pun Kelab je dalam buat apa pun. Dia lebih mirip kepada alam kubur, lebih mirip kepada alam roh. Kan? Tak nak disamakan pun, tak sama. Cuma dia masukkan masa yang dalam kandungan ni, dalam umur kedua ni sebab dia dekat dengan kehidupan dunia itulah Dia punya apa? Dia punya step dia tu kan. Ha. Maknanya kita dalam perut, dapat dalam kerut, kan baru kita lahir ke dunia. Jadi dia cuma kumpulkan umur yang di dalam kandungan tu dengan umur dunia tu sekaliguslah pembahasan dia. Itu masuk dia. Dan cara hidup yang kami masukkan dalam peringkat umur ini ialah masa dalam kandungan. Pada masa itu akan ternyata sesuatu dari maksud-maksud hidup di dunia yang berlaku pada manusia sesudah kelahirannya dari perut ibunya. Di peringkat umur ini juga terbukti sesuatu dari tanggapan kewujudan manusia di dalam sulbiah dan rahim ibu. Di mana ia telah berpindah-pindah sebelum kelahirannya di muka bumi ini di dalam perut ibunya ketika dalam kandungan. Semua nak tu bagi tawalah dulu di sini di sulbi kan. Dalam roh, patutlah katanya benih tu di di tulang-tulang sulbi ayah kita kena bercantum dengan benih mak kita. Kemudian bila dia dalam awak jadi janin, patut tiup, tiup dengan roh, masuk dalam digabungkan terus dengan dengan apa yang baru 120 hari tu, menghidupilah kita dalam kandungan ibu kita 19 10 hari lebih kurang tolak 120 hari. Itu nak tunjukkanmu perpindahan-perpindahan alam tu bagi manusia. Sebelum dia dilahirkan ke dunia ini, Allah swt telah menerangkan masa dalam kandungan ini dan benih yang bergolak di dalamnya dalam berbagai-berbagai firman di dalam kitab yang suci, firman Allah Taala, walakad khalaqnala insanamin sulalatin min ta'in, walakad dan sesungguhnya. Kalakna kami telah menciptakan al insan manusia min sulalah Latin daripada sulalah. Sulalah ni daripada tanah. Sulalah min tin. sesuatu yang dari tanah. Sulalah ni apa bah? Pati ataupun sari. Apa dia panggil tu? Pati. Tin ni tanah, tanah liat. Tin, Turak pun tanah, tin pun tanah. Ini yang orang itu tin ni macam tanah liat. Sulalah ni inti atau pati atau pesari. Suma kemudian Ja'alnahu kami telah menjadikan dia nutfatan. Dia tak apa ni? Sukun kot. Nutfatan. Di situ nutu. Eh. Dia, nutfatan. Nutfah ni uh, itulah, benih. Nutfah ni benih. Fi qarari makin pada tempat yang kukuh. Ataupun teguh. Semua kemudian khala kena. Kami menciptakan nutfah. Nutfah tersebut. Alakah. Jadi alakah pula. Segumpal darah. Jadi mula-mula nutfah. Yang maksud tu Sulalah temintin itu. Nabi Adam. Nabi Adam dijadikan daripada tanah lah. Original. Dari tanah. Tapi setelah tu Anak-anak. Cucu-cucu Nabi Adam. Zuriah dia. Dibuat daripada benih. Ha, Nabi Adam saja Yang asal dia membetul tanah betul dibuat jasad tu kemudian yang anak cucu kita lah daripada ha, butuhlah ah kemudian apabila benih itu dah disenyawakan di dalam rahim maka diubah menjadi alaqa alaqa ni adalah segumpal darah fa khalaqna dan kami telah menciptakan al alaqa darah segumpal darah tadi mudghah mudghah ni adalah segumpal daging daging itu yang ketiga Daripada nutfah jadi alaqah Jadi alaqah jadi mudrah Fakalaknal mudrah Maka kami jadikan mudrah tersebut Aizaman tulang-tulang Fakassawnal aizam Lahman dan kami balut Kami pakaikan tulang-tulang tersebut dengan Isi Ataupun daging Nah tu siapa? Nah tu siapa? siapa? Khalakna kami telah menjadikan kami itu siapa? Hmm? Kami itu siapa? Ha? Kami itu siapa? Ha? Allah kan satu, kami kan ramai. Ha? Ha. Ada orang tanya kan, kenapa Allah katakan kami? Allah selalu katakan kami turunkan, kami ciptakan... Kami, kami, kami... Allah tu kan satu eser... Kami... Ada orang kata, satu pendapat kata... Kami ini menunjukkan kemuliaan... Sirat kalau jama' ni untuk muliakan... Macam Assalamualaikum... Walaupun seorang kita kata kum... Tak kata ka... Kan... Untuk menunjukkan kemuliaan... Ada yang kata kami ini maksudnya malaikat-malaikat... Ada yang katakan kami ini Allah dan segala kekuasaannya... Jadi kami tapi saya tertarik dengan syarahin punya penjelasan. Kami ni apa? Kami ni Allah bercakap mewakili zat, sifat dan af'al. Jadi tiga tu berani banyak. Sebetulnya yang Allah perintahkan kan? Iza arada shay'an ay yaqul kun fayakun. Sekiranya Allah mengendaki sesuatu, maka dia mengatakan kun, jadilah. Fayakun maka jadilah. Jadilah kita tengok dari segi... Bila Allah memerintahkan, mengatakan kun. Ketika itu belum ada yang terjadi lagi. Kun ni jadilah. Kita bercakap dengan siapa. Allah bercakap dengan siapa. Padahal benda itu belum jadi lagi. Selepas Allah cakap kun baru jadi. Dia Allah cakap dengan siapa. Kun tu adalah sirat mukhatab. Kita bercakap dengan orang kita. Bila bercakap dengan orang, kita dipanggil... Mutakallim Ataupun orang yang bercakap Dan orang yang kita sedang bercakap ni Dia panggil mukhatab Yang diajak bicara Mutakallim mukhatab Yang berbicara Yang diajak bicara Dan yang ketiga Orang yang raib yang tak ada Dia panggil raib Orang yang raib lah tak ada Jadi kun tu berarti Yang berkata Allah Kun tu ditujukan kepada mukhatab Mukhatab tu siapa? Yang diajak bicara tu siapa? Padahal belum jadi lagi Faya kun, maka jadilah dia, ha, dia tu kan raib. Bila Allah berkata kepada eh, mukhatab kun, maka dia yang raib jadi. Jadi, insyaAllah yang kata, Allah berkata tu zat dia berbicara. Kita tahu zat Allah tu. Itu Allah perintahkan kepada sifat dia. Allah perintahkan kepada sifat, mukhatab tu sifat dia. Kun, Allah berkata kepada sifat khalik dia. Lepas tu sifat khaliq itu pun menciptakan. Membuat perbuatan. Af'al. Fayaqum jadilah infi'al. Makhluk. Jadi kami di situ mewakili zat, sifat dan af'al. Betul Allah kata kami. Mereka Allah tu berbuat sesuatu dengan zat dia, sifat dan af'al dia. Betul kata kami itu saya lebih tertariklah kat situ penjelasan kami tu daripada yang lain-lain tu yang kata dengan kekuasaan dengan malaikat dan sebagainya. Dia tersaung je yang apa sebab ni. Jadi kami di sini maknanya Allah fa khalaqna maka kami menjadi na tu dalam dalam dalam ilmu saraf uh, kami lah. Kami telah menjadikan Mutfah jadi mudghah, alaqah jadi apa ni, mudghah, kemudian mudghah jadikan tulang, kemudian kami balutkan tulang-tulang tersebut dengan alhaman daging. Suma insyaallahu kemudian kami jadikan ia khalqan akhir kejadian yang lain. Maksudnya jadi manusia lah. Apa Asalnya tak, tak tak jadi manusia pun. Setitik air kalau kita tengok benih tu pun tak ada hukum manusia pun. Lepas tu darah, belum ada lagi pun manusia. Lepas tu daging pun tak ada nampak manusia. Kemudian tulang. Kemudian balut tulang-tulang dengan daging dengan isi dengan daging. Lepas tu baru Allah jadikan janin yang lengkaplah. Bila dah lengkap komplit tangan, ada kaki semua, kan? Mata, hidung, telinga Allah dah buat. Bagolah jadi manusia yang sempurna, kemudian barulah ditiupkan roh. Fatabarokallahu <tuh> ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah maha berkat Allah ahsanul khalikin sebaik-baik pencipta al-mu'minun ayat 12 sampai 14 jadi Allah buat dalam dalam, dalam gelap dalam ayat lain kata <tik> pada tiga lapisan kegelapan perut ibu tu dalam tu dalam ada lampu ada lampu ibu ada mesin ke ada ke kilang yang boleh buat sesuatu dalam kerana gelap Lepas tu seorang pula tu buat Cari satu kilang dalam dunia ni yang boleh menghasilkan satu produk satu hari 250 ribu Dibuat dalam keadaan gelap dan seorang Cari ni yuk. Kilang kereta tu nak buat tu satu company tu yang, yang nak pasang kereta tu berapa ratus orang Seperti tu. tu dalam blackout je lebih tak boleh buat eh. Betul? ini Allah buat manusia tu setiap hari pengajian mengatakan bayi yang lahir di dunia ni setiap hari 250,000 bayi yang lahir di dunia ni maknanya Allah ciptakan setiap hari 250,000 bayi setiap hari dah berapa ribu tahun lah sekarang ni sejak damai Adam mata tak habis stok telinga tak habis stok, hidung tak habis stok gigi tak pun tak habis stok tak ada muja dengar semenjak 5 tahun yang lalu pembuatan bayi terhenti kerana Allah kehabisan stok mata. Bayi yang lain semua tak ada mata. Ada. Kekuasaan Allah. Manusia nak buat benda pun terpaksa import bahan-bahan mentah tu, import tu, import ni tak ada bahan, stok tak cukup, tak jadi production tak tak jalan. Ini Allah Taala buat seorang dalam gelap setiap hari 250 bayi. Itu baru bayi je. Ya? Belum lagi 18,000 jenis makhluk yang ada dalam alam ni. Ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta. Firman Allah Ta'ala. Ya Yuhannas, wahai manusia. In kuntum fi raib. Jika kamu di dalam keraguan, minal ba'asi. Terhadap kebangkitan. Fa inna khalaqnakum min tarabin maka sesungguhnya kami telah jadikan kamu daripada tanah turak disini Allah pakai turak satu yang sana tin sini turak sama ni maksudnya tanah sumamin nutfatin kemudian kami turak ni adam lah kemudian sumamin nutfatin kemudian kami jadikan anak cucunya daripada nutfah benih sumamin alakatin kemudian daripada darah kemudian sumamin mudgatin kemudian daripada daging mukhalakatin yang diciptakan warairul mukhalakatin dan yang tak jadi jadi ada yang mukhallaqatin ada yang ghairi mukhallaqatin. Maknanya ada yang segumpalan yang telah berbentuk dan ada yang masih belum berbentuk. Mukhallaqah ni yang berbentuk, ghairi mukhallaqah ni yang belum terbentuk. Linubayyin lakum supaya kami menjelaskan kepada kamu semua wa nuqirru dan kami menetapkan atau memantapkan fil arham di rahim ma'na sya'u apa yang kami inginkan illa ajalim musamah sehinggalah ketetapan yang ditetapkan sehinggalah tempoh yang ditetapkan maksudnya mukhalakah maknanya ada yang jadi, ada yang tak jadi lah ha. jadi Allah tak nak jadi kan, dia jadi tak sampai dia gugur ha. kalau yang nak jadi tu, dia akan tetap di rahim, dia jadilah Ha, jadi ada satu tahap tu dia dah jadi darah dia benih jadi darah jadi dia tak sampai satu tahap dia tak melekat di rahim dia gugur itu ghairu muhallaqah Jadi kita tak perlu insya-Allah kalau gugur apa pun memang Allah Taala Allah nak jadikan dia gugur eh kita buat macam mana Teredar lah Al-Hajj ayat 5 Terdapat juga berbagai-bagai hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara kandungan ini. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Katanya, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengindahkan seorang yang benar, yaitu sadiq. Lagi dibenarkan masduq, shodiq al-masduq yang benar dan dibenarkan. Inna ahaadakum sesungguhnya Ahadakum salah seorang daripada kamu yujmau telah dikumpulkan ataupun dikumpulkan khalquhu kejadiannya fi batni ummihi di dalam perut ibunya arba'ina empat puluh hari nutfatan dalam keadaan nutfah ataupun benih ini hadis kita maknanya setiap daripada kita ni dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibu kita 40 yuman nutfah, 40 hari nutfah. ini dia lebih detail lagi. jadi dalam Quran Allah cerita nutfah jadi mudghah, mudghah jadi alaqa, alaqa jadi apa ni tulang dan sebagainya. Ini diceritakan detail lagi hadis Nabi. Maknanya nutfah tadi benih tadi 40 hari. 40 hari. Summa yakunu Kemudian setelah 40 hari disebut jadilah nutfah tersebut alaqa segumpa darah. bila dah sampai 40 hari berubah nutfah tadi jadi alaqa mislah zalik maknanya seperti demikian itu maknanya 40 hari juga mislah seperti mana zalika yang demikian itu summa yakunu summa kemudian yakunu jadilah ia mudoratan mudorah sukun padarah mislah zalik uh, sorry mudorah ni apa uh, apa tadi daging mislah zalik seperti mana itu juga 40 hari juga maknanya setiap tu 40 hari nutfah 40 hari alaqah 40 hari dan mudrah 40 hari Miss Lazaliq seperti itu juga Summa malak. kemudian Allah mengutuskan kepadanya seorang malaikat maknanya 40 hari 40 hari, 40 hari 120 hari lah 120 hari maknanya 4 bulan 4 bulan maknanya setelah berkandungan tu 4 bulan Maka Allah mengutuskan seorang malaikat. Fayan fihi Maka malaikat tersebut meniupkan di dalam. Apa ni yang uh, mudah tadi. Yang tadi 120 hari tadi. Ruh. Maksudnya roh tu akan ditiup setelah 120 hari ataupun 4 bulan. Wayub maru dan diperintahkan biar bangi kalimatin dengan empat kalimat. empat perkataan bikat tapi bikat bi dengan menulis rezekinya. malaikat dia datang, dia tiup roh, lepas dia tiup roh dia pun tulis empat ketentuan. Yang pertama tulis rezeki dia berapa banyak. Wa ajalihi dan ajal dia, bila dia akan mati ni, sampai umur berapa dia akan hidup, bila dia akan mati. Wa amalihi dan amalnya, amal pun dah ditulis dah. Besok ni dia akan datang mengaji hari Sabtu. Dia dah tulis dah tu. Ketika dia datang. Wasyakiyun dan kecelakaan. Au sa'idun atau kebahagiaan. Nampak tu? Rezeki, ajal, amal. Tiga lah. Wasyakiyun au sa'idun. Jadi antara dua tu. Dia bukan dua-dua. Dia kata au. Dia tak kata wa. Au tu atau. Dalam bahasa Arab. Au tu adalah atau. Mana rezeki, Wa ajalihi. Dan ajalnya. Wa tu dan Ingat eh. Wa amalihi. Dan amalnya. Mana dah. Tiga dah. Lepas tu. Wa syatiyun aw sa'idun. Dan celaka atau bahagia. Salah satulah. Mungkin yang ni celaka. Yang tu bahagia. Dia tak dia, tak, dia tak akan tulis dua-dua. Celaka dan bahagia. Celaka atau bahagia. Dah tulis dah. Bagi buat apa nak buat amal. Dia kata apa? Kulun muyasarun lima khulil qalas. Tidak orang tu akan dimudahkan terhadap apa yang ditulis lah. Kalau dituliskan ini bahagia, sya'id. Maknanya mudahlah dia buat, buat buat baik di dunia ni. Jadi kadang-kadang setengah orang tu mungkin lah. Kita tengok tu payah betul nak buat amal. Tanah semayang tanah tu. Dah memang Allah tulis dia. Celaka dah syaqiyun. Tapi kita bukan, tengok orang lah, tengok diri kita lah. Ha. Jangan kita, jangan apa, jangan kita tengok dia tu macam lakuk, Allah tak lakuk diri cakuk. Jangan, cakap lagi kita balik Allah boleh tukar kan? Ya maha Kudzurumaya sya'uwaiyus bid. Walaupun, nampaknya, walaupun dah tulis ni, tapi ada al-Qur'an Allah kata Ya maha Kudzurumaya sya'uwaiyus bid. Allah memadam apa yang dia kendaki dan menetapkan apa yang dia kendaki. Boleh Allah nak padam tukar. Oh, belaga eh. Kutuk orang ni. Eh? Cela orang katanya yang kau baik sangat. Allah tukar je belak jadi silaka. Nauzubillah. Ha. Jangan ingatlah takdir dah tertulis. Jadi kalau kita bahas-bah takdir ni apa yang tulis pun masalah ni panjang. Sebab ada ayat Quran Allah kata yam hakallahu ma yasha wa yasbid. Allah memadam apa yang dia kena gigih dan menetapkan benda gigih. Tiba-tiba dia apa yang dah tertulis dan takdir dulu di lahul mahfuz tu takdir kita tiba-tiba Allah nak padam dan tukar pun boleh itulah perkara yang harus bagi Allah kalau kita kata Allah nak takdirkan Allah sendiri tak boleh ubah berarti Allah lemah Allah tak boleh nak ubah apa yang dia dah takdirkan <tik> tak mungkin boleh Allah nak ubah pun boleh sebab dia yang mentadirkan lepas tu nak ubah demi yang suka Allah Ta'ala jadi jangan kita jangan kita pandang buruk pada oranglah. Kita jagalah lidah kita ni jaga. Fa allazi la Dan demi zat yang mana tidak ada Tuhan yang layak disembah selainnya. Inna ahadakum sesungguhnya seseorang dari kamu dengar ni layaq malu bi amali ahli jannah. Dia beramal dengan amalan amala ahli syurga hatta ma hatta ma dalam hadis ni hatta yakuna sini hatta ma yakunu lah lepas hatta sepatutnya dina tu tapi tak apa dia demak hatta ma yakunu bainahu hatta sehinggalah ma yakunu tidaklah adanya dia bainahu di antara dia wabainaha dan di antara syurga illa zira'an melainkan satu hasta Maksudnya dia ni rajin beramal, amalan yang baik lah, amalan-amalan yang, yang sepatutnya diamalkan orang yang nak masuk syurga lah, semayang, puasa, zakat, ibadah dan sebagainya. Sehingga dia dengan syurga tu dah hampir satu hasta, maksud dia dah dekat masuk syurga ni, dah layak sangat lah ni. Hikit lagi satu hasta lagi masuk syurga lah, ini simbolik lah, simbolik. Kan, satu-satu simbolik dan many beramal rahman amalan baik amali syurga sampai dia dengan syurga itu dah dekat dah Berikan satu hasta fa yas biqulailhil kitab maka kitab mendahuluinya maka many dah tertulis dulu dah dalam kitab tu dia ni celaka fa ya'malu bi'amali ahli maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka fa maka dia dimasukkan neraka pak maksudnya last-last minit sebelum dia mati tiba-tiba dia buat jahat beramal dengan amalan ahli neraka ahli akhirnya masuk neraka tapi pembahasan ni panjang ni itu dalam kitab syarah bukhari dan syarah muslim ada kita ambil syarah umum je kemudian wa inna ahad akum dan sesungguhnya seseorang daripada kamu la ya'malu ya bi'amali ahli nar dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka Hatta ma yakunu bainahu Sehinggalah tidak adalah dia itu Di antaranya Wa dan di antara neraka Illa zira'un Melainkan satu hasta je lagi Nak masuk neraka dah Maksudnya dia punyalah lah Buat masyarakat banyak sangat Sampai dia dengan neraka tu Dah sehasta dah Jangan nak masuk dah Sampai penjelas ni simbolik lah ni Fayaz biku'alaihil kitab Maka tulisan kitab tu Maksudnya ketetapan tu Mendahului dia mana dah tertulis dulu dah Dia ni akan bahagia sebenarnya faya'malu bi'amal ahlul jannah maka dia pun beramal dengan amalan ahli syurga faya'dkhuluha faya'dkhuluha maka dia pun masuk syurga jahar dia teras seminggu lagi nak mati tiba-tiba bertaubat -tiba sungguh-sungguh tiba-tiba seminggu je lagi taubat taubat taubat lepas seminggu buat baik semayam pun mati dan Allah terima taubat dia belatu ampun semua dosa dia selama 60 tahun misalnya pada dia pun buat amal masuk syurga ada orang, 60 tahun buat ibadat kan. Buat ibadat, buat macam-macam sedekah, apa itu, haji, koran, semayang. 60 tahun. Tiba-tiba seminggu dia nak mati, minum arak. Lepas tu dah mabuk, tengok perempuan tak tahan, terkam. Lepas tu mati. Lepas tu perempuan tu dah, dah kelangkabut, dia pun takut perempuan tu nak nak pun tak. Lepas polis, dia pukul-pukul mati. Lepas tu dia pun mati. Apa jadi? 60 tahun punya ibadat masuklah tapi di sini pembahasan yang panjanglah nanti Allah terima tak terima amalan dia tu nanti adakan nanti kerana sedikit dosa itu je takkanlah kalau ditimbangkan dah tentu 60 tahun itu pembahasan lain pembahasan lain mungkin yang dimaksan ulama di sini kalau yang dikatakan fa'atul khuluhatu masuk tu masuk selama-lamanya berarti bukan dia bawa dosa saja malah dia murtad Ha, sebab ya di sini masih umum lagi ni. Fa yadkhuluha maka dia pun masuk ke dalam dalam neraka sebur ataupun syurga, syurga dah tentu kekal. lah Yang neraka ni dia di dia, dia, dia, dia, dia dipersalahkan oleh Apakah yang dimaksudkan dengan, dengan masuk neraka tu masuk selama-lamanya atau masuk lah sebab dosa dia tu? Ha, jadi boleh dua boleh jadi dua apa dua apa ni, dua kemungkinan di situlah. Ha kalau, kalau yang dimasukkan Faya Dukhuluhar tu masuk neraka tu masuk sekejap berarti mananya dosa dia yang last minat dia buat tu dia di apa dia di, di, di, di, di lah disebabkan dosa dia tu kemudian lepas tu masuk balik surga lah. ataupun masuk selama-lamanya seminggu sebelum dia mati tu dia murtad 60 tahun punya ibadat tiba-tiba seminggu sebelum mati murtad kafir mati. selama-lamanya lah masuk neraka Ha, jadi hati-hatilah. Duduh bagi kita tanahlah. Yang murtad tu apa lagi kan sama macam yang Dan yang sekejap pun tanahlah. Siapa nak masuk neraka sekejap? Nak masuk tak apa, bakar be lighter, bakar jari lu seminit. Kalau boleh tahan tak apa kita daftar masuk neraka. Ha, siapa pun tanahlah masuk neraka kan, naudzubillah. Ha, nah, ini hadis ni. Jadi tepi yang, yang pokok pembahasan dia itulah tentang kejadian apa yang apa yang berlaku dalam rahim ibu itu. Kemudian Akhirnya kehidupan manusia itu Menurut apa yang ditulis di dalam rahim ibu Kalau Allah tulis dia Celaka, celaka lah dia Akhirnya Yang dilihat pada akhirnya Innamal amal Innamal amal bil khawatim Dan hadis yang lain Kalau bil niat tu hadis lain Innamal amal bil khawatim Amal itu dilihat pada Akhirnya Kalau akhir dia baik Amal dia baik lah dia atau akhir amal dia tak baik tak baiklah apa benda pun orang tu sembahyang takbir tak sempat salam terkentut. Pecah sembahyang dia. Tak sah. Asal tak salam, selagi tu takkan dianggap sembahyang dia. Baru tahiyat baca akhir tiba-tiba terkentut misalnya batal sembahyang. Tak selesai amal dia akhir dia batal wuduk maknanya sembahyang tak sempurna bangunan tengah buat. buat buat, buat, buat, buat, sampai last minute nak cat tiba-tiba terpengalai kan? tinggal tentu, tu tak ada pembangunan. Di bangunan ha, dia nak kena sampai siap habis baru ha, baru kita tengok orang nak tengok hasil dia yang terakhir orang tak tengok mula-mula mula-mula cik rajin datang Dan dalam ini tengok tinggal dua tiga orang ha Sabah, kita biar sampai kata mati. Insyaallah. Takut yang ustaz dia hilang. Insyaallah Hadis ini sungguh hadis ini sungguh mengecutkan hati perut orang-orang yang baik amalannya dan taat kepada Allah Taala, apatah lagi kepada orang-orang yang pen, menderhaka yang sentiasa mengajarkan perbuatan jahat jadi kita hati-hatilah hati, -hati lah. sentiasa ada khauf dan raja takut dan harap takut-takutlah kita ni mati dalam keadaan suul khatimah dan harap-haraplah kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah ha, jangan over confident walaupun macam mana janggut jubah ke serban ke mengajar ke apa ke belum tentu lagi balam pahura dalam adalah surah al-arahullah cerita kan balam bahur zaman nabi Musa dia punya ilmu tu sampai dia kalau beribadat boleh terapung dia minta aja Allah bagi dia punya doa tu tak pernah ditolak oleh Allah disebabkan amalan dia punyalah banyak punyalah hebat setiap permintaan dia tak pernah ditolak oleh Allah dan dia boleh terapung lagi kalau dia berzikir dan sebagainya hebat amalan dia tapi mati seolah khatimah sebab dia terpengaruh dengan tawaran daripada uh, Fir'aun untuk mendoakan Nabi Musa. Gunakan dia untuk suruh doa keburukan untuk Nabi Musa. Offer dia perempuan dengan harta. Akhirnya dia pun terpengaruh. Uh, mula, mula offer tak nak. Bagi harta pun tak nak tapi bagi perempuan. Hmm, lepas dah bagi perempuan, cair. Uh, akhirnya dia mati dalam suhul khatimah. Punya hebat tu, kita pun ibadat tak boleh terkapung. Bal'am bahura. Al Araf Allah cerita dalam tu. Dalam Al-Quran, Allah cerita dengan hadis. Dalam Al-Quran, Allah cerita. Jadi, kita jangan bangga dengan kita punya. Ibadat kita. Kita kena sentiasa takut dan harap kepada Allah SWT. InsyaAllah. Okey, setakat tu juga. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Ada beberapa minit lagi. Kita nak asal ni. Eh? Ada soalan? Ada soalan? Faham semua ya? Eh? Maksudnya itu selesai umur dalam perut lah Cerita tentang keadaan kita dalam perut Lepas ni Lepas ni pula dilahirkan pula ke dunia apa jadi panjang bahasanya sebab ni soalan yang paling penting sebab tu panjang kan inilah tempat kita untuk menentukan keadaan kita yang akan datang cikgu eh jadi setakat saja insya-Allah untuk Hari ini, besok kita ada kelas uh, Fekah dan Hadith 40. Dan uh, apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang tidak baik itu sekelamaan saya lah. Jadi saya minta ampun kepada Allah, minta maaf oleh Tuhan, Muslimin, Muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dapat kita faham, Allah akan sampaikan dan kita tutup majlis sedikit dengan kafaran majlis. Subhanallah, bihamdika, ashadu allah ilaha ilah anta, astaghfirullah waktubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa Allah wa alhamdulillah wa warahmatullahi wabarakatuh